Minä olen er, varoitusmerkkinä. Joo, olen Elvis, liippa, kun... Elvis on tullut studioon. Tota, Minulla on tähän tähden, tähden spesiaali. Olet seurannut sitä, se, aikoinaan kun tuli tämä televisio ihan vähän aikaa, että nyt oli misty levy johon huomenna on keikka, niin ihmiset saavat valita paskimman esiintyjän näistä. Näin, kun silloinhan valittiin televisiossa paras, okei. missä Dian Dientra ja Jari Sillan no, päivän, sä, päivän päivän pois. No sinä nyt paikkaa tämän niin, aukon, niin, mikä kyllä, tässä on jäänyt. Kyllä, minä saan tietysti tätä yhtä levyä. Koko päivän tänään koko, koko, yhtä levyä? Koko päivän koko päivä, tunnin verran. Koittakaa nyt valita sitten kaikkein huonoan niin. sulassa, sulassa sovussa. Joo, aivan. Niin, on kaikkein huono valtio tietenkin Euroopassa ja Joo, jolle emme Timo Soinen mukaan ole mitään velkaa. Ei Maksamme velkaa. Näinkin lyhyessä ajassa pari onnistui tuomaan esiin verrattoman paskalista osaamisensa. Kyllä. Joo. Onnea on kuitenkin omine hoteinemme vielä yhden kappaleen, se on Lykke Lien, ö, esittämä... Uh, love me like I'm not made of stone. Ja siinähän tietysti viittaa kreikkalaisiin raunioihin. Hei ja ensi viikkoa. Ja näinhän se on. Hellä Lettä sentäs, kun on ihanaa. Kohta, Radio Helsinki on muuttunut hesaradioksi. radioksi uh, me, Otamme huomioon musiikkivalinnoissa myöskin. Kehä kolmosen ulkopuolista, kaikkeutta Ja nyt on siinä mielessä poikkeuksellinen paskis, että, että olkaa jo heti siellä Southboxissa valppaina. Nimittäin pidämme Tähdet, Tähdet, Spesiaalin. Siinähän oli tämä ohjelma televisi jossa kuinka monta oliko siinä kahdeksan henkilöä, kyllä kaiken kaikkiaan oli siinä sitten osallistuja ja valittiin kaikkein paras esiintyjä, joka tota niin, hantlasi kaikista parhaiten eri genret ja sen hän voitti Jari Chillanpää, Diantra oli kakosena, kolmosta en muista. Mutta nyt mä valitaan paskin esiintyjä näistä näin. Mä laitan aina, se on, mä koko levy läpi. Siin, tässä on äh, kahdeksan artistia tulee ja sitten on <köhön> muutama muukin kappale tulee soitettua tässä varmastikin niin mä otan tässä ikässä jaksossa... Neljä artistia, katsotaan niistä, kuka on teidän ne paskin, ja sitten otetaan taas neljä, oh, seuraavaa muuta artistia se, mainostavan jälkeen, niin katsotaan, kuka niistä on paskin, ja otetaan loppukilpailu, sitten taistelu siihen loppuun. Ja jokainen voi äänestää sitten aina, ainoastaan sen ajan, kun kyseinen kappale soi, niin että tämä on todella paska, ja se sitten huomioidaan. Koska muuten se, joka soit, soitetaan alussa, niin eh, saa tuo monin veron enemmän äänestysaikaa kuin se, mikä soitetaan tähän loppuun, aina kun neljä soitetaan. Eli nyt lähtee soimaan ensimmäinen kappale. Te, te, te ihmiset, jotka olette sitä mieltä, että tämä on paskaa, niin, äh, niin laittakaa tulemaan äh, kommentteja tähän liittyen. Jos, äh, jos teidän mielestä tämä ei ole paskaa, niin älkää noterat koko se mielelläni niin tätä Southbox-mielessä, koska äh, jokainen palote, mikä tätä tähän tulee, niin minä miele, laitetaan se paskalooraan. Ja sitten on aina kappaleen lopuksi, Tuomari, tuomarin äänihän ei ratkaise, mutta minä sitten annan tästä sitten jonkinnäköisiä kommentteja, niin kuin siinä ohjelmassakin annettiin sitten tuomariston toimistamme. Mennä heviin, ja tuli tuosta mieleen, ja Juha ja laittoi vi että mikis paskana, kyllä näin on. Mutta hyvät naiset, herrat, ää, jos teidän mielestä Diontra ja mikä fiilis-kappale on todella paskaa, ottakaa yhteyttä Shoutboxin kautta meikäläiseen, ja kaikki näette näin viestit kyllä, mitä se tulee. Moni. Ja mähän voin sitten, ei kuunnella nä näitä puhtaasti, tietenkään kokonaan kommentoida ei tähän. Vähän oli vaisualku. ollut alku Enemmän tulkintaa enemmän taattis tulkintaa olla. Ai niin, ensi viikolla on sitten, kun on eurovaalit, niin eurospesiaali. Kun on eri euro musiikkia. Ja haukutaan kaikki kansat. Mutta tässä ei Diantra laukut sukujuuria jostain päin latilaista Amerikkaan? Ja tai ei toiseksi tehnyt minkäännäköistä vaikutusta yhtään kehenkään. Aika, mitä sanotaan, että kyllä on. Katsotaan sitten, jos tämä Minä saavuit ja annoit, Olen Ja tekin voitte olla tuomarissa, kun sinä mikko sitä mieltä. Aikas paskaa heti ei soinnut kyllä oli. Antti haluttiin tämän jätepuristimeen. Uusi paskakommentti on tullut Sori tässä on iso tietra. Nämä kappaleet kyllä pitää korjata loppuun asti, että ihmisillä on äänestää. Olen pahoillani. Niin... En tunne. Ja kyllä, Maria ei pyydettiin tänne tuomareksi. Hän ei suostunut jostain syystä. No johan tulee kommentteja. Eikö Eurovaalit oli jo viime lauantaina transvoitti No joo, ei, ehkä muralla vai tuli. Paska fiilis, eurochontaa, vaisoa kuraa. Tulipa paska fiilis, kauheita paskaa. Ei ole terveeksi paskalaulaari mukana. Okei, mikä fiilis! Onko se Deandra Domandra? Mikä fiilis! Pydettiin laulaa, lauletaan nyt sitten. Mikä tää tausta on? Ihan kuin huonoista karaoke-videoista. Iso paska Pauli Kosti, pikku paska Robert Pauli. Huomio kun mä suihkun Juha mitä tätä mieltä. Aa, nyt oli, semmoinen 25 paska kommentti on tullut. Enää puoli minuuttia aikaa. Jokaista äätä mä en mitenkään laskemaan, mutta suuri piten 25 on tullut. Ei, sitten niin mikä Diantra, siinä oli noin 25 paska-ääntä, paska, sai se aika hyvin, aika hyvin. Kuunnellaan sitten seuraava artisti. Nytten lopettakaa Diantra-äänit. Ja tässä sitten Jari Silläänpää, voi helvetti, no, bang, tää on tämä. Miks mik, miksiksi siitä itse asiassa se pitää laittaa niinku 4 neljä ja 4 otetaan kaksi paskita ääntä, mikä on saanut Koska tota, no niin esimerkiksi kyllä Jari sillä aika hyvä. Vastus siihen loppu keskabaan. Joo, ei, ei mitään 4 tota, ja 4 vaan. Kahdeksa, kahdeksa, tota, ääntä olla, laitetaan tulemaan ja loppu sitten kaksi paskita. Täällä on juuri Chilesta, muistaakseni isä oli sieltä just jo näin joo. Joo, ja tuli sitä muutama... ehkä ...lisä Diedraa. No se saa itseasiassa noin 30. ääntä. Mm. Tosta näkee, että ne meni Diedralle. Nyt loppui Diedraan äänestä yli. Jytätkää, jytätkää! Wop, wop, move it, move it, move it! Muistakaa mitkä move it! Tästä menee suurin mitään minuutin viiveä ennen kuin ne tulee tänne näin, niin pitää ottaa se huomioon. Wop, wop, wop. Eli Kalevin jälkeen, mikä fiilis on paska? Se yleensä se, mikä on ekana, niin saa kyllä kaikista erite kommentteja todennäköisesti, että pitää ottaa huomioon. No niin nyt alkaa tulla. Paska style! Pitää olla pääsi jahankinne okei. Okay. Ei saa mikä kinkki shittii. Teks tää ollut korja shittii? Down, down, down, down, down, down, down. Pah, pah, pah, tulla pah! Pah, pah, pah, tuota pah, Oho, Mikko, pah, pah, pah! Pah, ei pah, pah, Nyt on tullut noin 15 paskakommenttia Siltsulle. Minuutti on jäljellä vielä biisiä. Wopan kannastaan! kysyy, koska se oma alkaa laulaa. A pieni muistakaa siis tätä konsepti on sitten huomenna jehalissa. Sinne sitten kaikki vaan juu. Wopan on ilmeisesti paskiitiedemista. Oli nyt alkaa tulla. Wopan Kalle ilmoitti nyt tuli. Sairaan paska, Ä, Ahti Karilainen tunnettiin Tankero-Englannista. Mr. Mallorca huosteli Tankero-Espania ja kuu Tankero-Koreaksi. Koreaksi, Koreaksi niinhän se menee. Siinä oli Volateki-potikka Risa, kuin pumppaahan paska. <tos> Musta Jartsa pitää paremmin kuin alkuperäinen Oona. No semmoinen reilu 20-pääntä, että kyllä sai Jartsa. Jartsa, Ja nyt sitten mennään Irina pariin. <tos> Toi Jarsanen esiintyminen mun mielestä kärsi sitä, kun se ei nähnyt enää esiintymistä. Movit, movit, movit, movit kuuluu ehdottomasti tuohon rakastaa vauvaa hän rakastaa vauvaa Siltsu ja were young boy, you you silt, silt, silt, silt, suja, sai young ääniä katsotaan se niiden alkaa pari pari antsavaksi tullu Kali voit paska paskaa no ei pä stop Järven laittovistin Pärinkin tähdet tähdetki biisi itse itsemurhasta. Saman nimistä kokeilemaa nyt kolmannis viisi menossa ja mulla on ihan sama tistä tuhoiset on päällä. Ei jatkoa sanioista mieltä tässä näin. Ja Juha, että Ruotsin laiva tärisee! Ei toi oli melkein kuin Mertsi! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Onks se putoksella naamansa puupökkäli, onks puuduttanut oopperakiekoja tällä levyllä? Se oli kyllä ihan vitupaska. On! Kohta puoleen sekin tulee. Edelleenkin rakastetaan vauvaa. Yeah! Puolitoista minua saa jäljellä. Yritäkää kestää nyt siellä vielä. Tulee mieleen Ruotsilaiva karaoke karaokeilta. No, mulle tulee kun laiva karaoke-grabulaamo. Like Kukaan ei Emeli voi äänestää paskassa, kun kaikki makaa latteella koristelemassa ja oksentelemassa. Paskaa se silti on. kun koitetaan loppuun. Se vieläkin rakastaa tätä vauvaa! Oi joo, se tuli selväksi. Tää on toisaalta jos vähän pidempi piissi, niin on vähän etua siinä mielessä, että jos me mennään vähän pidemmän version. Ehkä 15 on tullut tässä irkulle. Birdy, mountain high. Yeah, yeah, yeah, yeah. love... Kuitenkin meidät tälle vihosi sinä järjestys on näppiistunut tähän lamanjettötteihin. Se suuttei minä no arponu millä tavalla tätä näin. Oh, baby, baby, baby. baby, baby. baby. If love you, Kyllä sinä rakastat jos minä olen bauvo, niin sinä rakastat minua. Hyvät siellä. Irina. Irina, Irina on purunut jatkosta, se voi sanoa tässä vaiheessa. Hyvästi, Irina, bye bye. Voit poistua BP-talosta. Mutta entäs on seuraavalle? Olle Herman, Hermanipo herkene. Hermanni, Hermanni, siinä kalli vieressä on. Hermanni Spanne Spanek heviä. Kuntosali heviä. Tukka heviä. AOR heviää. Joo, Irkko siis pois. Toistaiseksi on Diantra ja Tilttuva jatkossa. Koska ah, sylös. Oh, wow, wow, wow. siellä kuopio on kalan koko kukkoilee. Ja ää ääniä, jos te että tämä on paski, tai ylipäätään paskaa. Ei taas, paskuudessaan ohittaa aikaisempia. Kunhan teidän mielestä on paska, niin antaa tuolla kommenttia. Kanssa saa päättää. Nyt täytyy sanoa, että toi Siltsu, Siltsu ja Diendro oli meikäläisen oletukset, että menee jatkoon. Ja tällä hetkellä niin tapahtuu. Jumppaa, huppaa tai Hyppää, hyppää, hyppä, hyppä, hyppä hyppäkää, hyppi, hyppiä. Mikä pitäisi olla hyppäkää, nota alas, ava. Hyppää, hyppää, hyppää, hyppää, hyppää, hyppää, hyppää, hyppää, hyppää, hyppää, hyppää, hyppää, hyppää, hyppää, Hyppää Paskaa, Juha laittoi. Paskaa täälläkin huikee 5, 5 5 pestettä, vetelää Paskaa. Miksi Paskalista nimellä niin? Paska parhaat olen yksi. Jaa, tuo, tuossa, että tähän löytyy Timo se sen Pape Maijanen kover. <laughs> Sehän on pakko kuulla. Siis eli koska itse ei ole koskinyt levyä, älä koska. Joo, tulee kohta. Vedä hyppäpotko Leemälä ja... Hersikka on saanut nämä nimittäin, Hertzikkaa vetää suoreeni kymmenkunta ääntä. Täytetään sitä, että Hermannin, Olli, poika ei ole tässä näin. otti tuota sille tehtäneen näitä Kuopiosta, kun löytätään vii ja tuota noin, niin sieltä tuleehan se taroittekin tulee sieltä. Pelle Hermannin kiekkuu paaskasti, eipä se alkuversan esiteen taisi lähellekään. Samalla esillekin on käännyt kilu Joo, reilu kymmenen on tullut. Herpettimille. Down, down, vanhelin kaikkein paskin biisi on ihan ylivoimasti niitä suuri hitti. Karse tää. Kosketi, se on ihan hieno se yhdentekevän Johanna on sitä mieltä. Niinpä näin. Eihän se ole mitään omaa, omaa saatummin mukaan. Ihan niin kuin vedetään yksyhtyä autoveränen. Toista kun se haluaa olla in Niin sehän ne, nyt on niin paljon tässä, kun se olla ja osaa valitettavasti. Joo, taisi olla niin, että herpukka, herpukka. herpukka kaikista kehenomaan tään, ilmeisesti nyt hävii Irkulle ir ir ir kirjallekin. Vartti vielä, 15 sekuntia. Ei mennä vain sen jälkeen jatketaan. Sen jälkeen on luvassa, mikä se on tullut stikiä ja nahkataakkinen tyttöruun. Vittu nahkaruat, se vitko vaikka. Vitko vaikka. Äänivuoro auki ja sitten se meni kiinni. Joo, no kyllä ne, joo, joo. Her Hertzikka sai kaikista vähän ääniä. Nyt Hertzikka, se on niin, niin kuin siltsuja ja siltsuja, D&D-johtaja selkeästi. Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. 98.5. Riakkaista keikoista tunnettu Google Bordello pistää taas tanssi pystyy. Mustalaispunk yhtyen nähdään perjantaina 23. toukokuuta Helsingin seluksessa ja seuraavana päivänä Tampereen pakkahuoneella. liput Helsingin keikalle myy lippupalvelu ja tampereen keikalle tiketti. Lisätietoja Google Bordellon keikoista osoitteesta ww.pocini.fi. Funky Elephant Special torstaina 22.5. Sirkuksessa. Lavalla maailman kovin soul-artisti New Yorkista. Sharon Jones and the Dap Kings. Mukana myös DJ, Magic Sam ja Surppo. Liput palvelumaksuinen lippupalvelusta 34.50. Yhteistyössä Live Nation ja Funky Amigos. Lisää infot Kompostiradio, Helsingin reggae-radio. Sunnuntaisin kello 18-20. Soitossa reggae- ja danceholin uutuudet suoraan Jamaikalta ja muualta, sekä parhaat poimennat Saaren väkevästä musa-perinteestä. Studialla Kompostisaudin DJ Enrico ja VG. Tässä Johannes Frenstimsistä terve. Junna-liimsi oli harvinaisia, mutta sitäkin huikeampia. Mä haavelin aina niin kutsutusta timanttikortista, jolla Linnanmäelle pääsin vapaasti sisään ja laitteisiin koko kauden ajan. Päätin, että vielä joku päivä mä hommaan sellaisen. Onneksi linsille pääsee nykyään ilmaiseksi sisään. Tule siis ihmeessä sinäkin katsomaan meidän keikkaa. Linssin esterillä nyt perjantaina 16. päivä kello 19.00. Kulkaa koko ohjelmisto linnanmaki.fi kautta ohjelma. Konsertit tarjoaa Fatser. Linnanmäki, Helsingin Hauskin kaupunginosa. Kuuntele Radio Helsinkiä. Ja menetkö edelläkin tähdettävä spesiaali? Laittakaa viestiä tänne, näin, jos teidän mielestäni seuraava esitys on skeidaa teidän mielestäni. Ja tänne on tullut myös junioriosastoa paikan päälle. Katsotaan. No, koo, no niin. Didierin jälkikasvu aukomaan Au <taps> koma <taps> Mikrofoni kiinnosta. Niin, elkä varakka tulevan paskajeni. Käytänyt Maanantaja mut vain yhtä tuskaa Näin eilisen muistot tiedellään Hän on herännyt tuntien kipeää Yksin sen tunteen häpeää Hän on takkinen tyttö, on tyttö. Sano Noniin, tikkos on yhden ääni Kyllä tässä menee minuutin verran Niin kuin tuota innostoi porkat Toka tuli Sampolta on Tyttö, se sama tyttö on tämä yhtä tää nyt ei taas, tää, mä, mä nyt en oikein, tämä nyt ei oikein. Ei oikein, ei oikein, ei oikein liikuta, liikuta, nyt mihinkä suuntaan tämä Tää Tämä alkuperäinen biisi on että ehkä se vaikuttaa Tää on kova, siik, en... Juhan sitten mieltä. Kaleikoista tämitä tässä ollaan kyllä paskuuden yrtytymessä. 500 sano On kantoen, tyhjien, tyhjien, tyhjien, no niin No nyt alkaa toolla. Ja Janin mieltä, että on kauheita noiman näin Paskasta. Tämä on Paskaa, enkä tarkoita ukrainalaisista pääsiäisleipää. Niin siellähän on Paska nimistä. Jos halu, joku haluaa syödä Paskaa, niin Ukraina pääsiäisenä. Tingo City, ja mitä Jötti, Juha? sama takkinen tyttö finen tyttö se sama tyttö on nänyt helvetin siis yhi mitä turpa hepki paskaa tik honottaa melkein kuin noiman sitä edelleen paskapisteen kohta vielä vielä on se sama tyttö on tyttö No, ihmisen on uskottu, mutta ei kyllä Stiikin tässä. Ne Stiikissa kaikista vähiten ääniä, niin noin kymmenkunta. Ja seuraava sitten. Mikäs tää on? Ikirosti, VOOCTISPEI? <tuh> Edaskä voi vastata. Mikäs oli Myrmanin vai mistä viskyy vis, vis, vis, vis, vis, vis, vis, rosti asuu? Mutta sillä on nuorempi mies. Hyvä, niistä pitää. I got you, I I got you. I got you. the I I tässä semmonen väärä kurkuu täällä. No no, ahtaa, you... on kau paskaa, kun keski täti yrittää räpätä. Hyi, vittu, no sepä justiisa se jälkeiselle tätillä varmaan on. ja Vaan, ja nyt vieraaksi. Mulla on, kun pyydettiin esittämään yksi Kesä, kesäkuussa, kesäkuun viikonloppuu. Ja silloin on ryhtyä myös esiintymässä. Ei, ei vetti. Shit is way. Joo, sitä mieltä. No nyt mä nähden kakkamittarin Kallekin mielestä. Täällä on merkki, vaikka ammattista nainen. I was Puoli vuosti me tarjoa huhujen mukaan se päät. Like Noin kai. No mikä on visko? Ei nyt sahari oikeastaan ollenkaan. Onko tää teidän missä liian hyvä? Ja hyvin se itse asiassa vetää. Mm. Meni oli helvetti, hey, <tos> hey, hey, like so mikä Hirveästi pitää näiden biisin päälle kuin kun pit pit pitää kuitenkin selvitä, että selvitää, miten tämä vetää tuota taustalla. Tuo äkittätti tuossa noi. Minullekin on ihan sama väriset karvat, kun tukka Niin, onks, onks, onks, onks muuten vike, ottaa flera värin huomioon, niin nais, naispuolinen länä, läntinen, läntisen, läntisen, tommi, läntisen tommi, tommisen länti. Joo, 50 ei nyt isky nyt ei puttoa. Ehkä 50 rupeaa seisomaan. Nyt tulee saa hevi, hevi, hevi! E Laura Pyrröä seuraavaksi. 50 sai kaikista vähiten ääniä. Saiko se jotain kahdeksan ainoastaan? Eli toistaiseksi johtaa sitten Diandra ja Siltsu sillanpää, Eero, Eero Shit, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä. Ja tämä oli ihan hirveä pyröistä mieltä. No, kyllä, no, nyt tuli taas parienta lisää, mutta sinän verran ehkä, ehkä, ja miellähän riittää kaksi. Se että tota, ihan selkeästi, on tullut ihan selkeästi, kaksi kertaa enemmän saanut Siltsu ja toi Diantra toistaiseksi kuin toiseksi parhaiten. Eitti shit, kyllä, kyllä, mutta nyt tulee sitten tämä pyrön laura, tämä oli se opera, Sweet Henrik laittoi tiedot, julkaisu -vapaa heti. Tämä on paskaa. Mutta, no niin, seuraavaksi ääni tälle pyrrölle. Kuka voittaa? Eli toisin sanoen, kuka häviää. Kuka on, mikä on kuka paskin? No missä se on sitä kun ei tule oikein sellakaan. Tästä kyllä levytä löytyy, Laura Pyrrönu. Omiokka oh papinokara. Ehkä me kuunnellaan sen lähdettyksen loppupuolella. Tämä nyt oli eurytmiksit alkuperäinen kappane. Hei, mä on tässä. Mikäs olikaa, se olikaan? Mikäs oli olikaan? Mikko Leppilampi. Minä olen Ari Litte. Mikko Leppilampi Peltonen nyt tällä hetkellä tällainen. Sehän juosi sen is looking for something ei ei hetteitä hetteitä tulee pieni viiveenä kuin lähtee aina tulee tää nyt ei ole olisi sen niinku viinkas sontaa mua alkaa ei ole hyvän niin ei ole huono. on huono kuka helvetissä laura pyrrö Se pit pituusyppä ja shit dreams Ja vi katsoo hyvää mielestä pari pari pari Pari on vaikuttunut silleen Mikko Vespula! Kyllä! Kyllä! On se! On se! Juho toi. Kyllä se on! Se on! Jos te jotkut mietitte, onko se vai eikö se ole, niin kyllä se on! Emilia ei kysyä, missä on aassitäti? No tässä se aassitäti on! Aa, sitä tii, joo. Kiimassa etelleen! Minä osaan pöytä alla suihin parhailla tuolta juontajalta. Ja. ja tosiaankin ensi viikolla eurospesiaali. mä ilmattiakseni Jäähän keikalle huomenna missä kaikki tähdet on esiintymässä, kun tämmönen... Helvetin hyvä mainos. Jännöistä meiltä euroitmiksi raistausta kyllä, kyllä. Niin kaskit, että äsken raiskas mua. Mä haluun euroviisut sitten, kun Suomi to voittaa, to niin to seuraavaksi. Mä hoidan sen me homman me sitten, pääsen eduskuntaankin saman tien sitten. Tosi mä en ole uskis, niin kuin toi leppä läpi. se kospermuusikko. No, se oli siinä sitten, olipas vaisu esitys kaiken puolinen. Puhdasoppinen paska, kaver oli Jaska, hyvin, hyvin kiteytetty, euro-lippuliksi. eu Euro eur eur just juhaa, kyllä näinpä, kyllä kyllä, kyllä, kyllä, kyllä. Joo, ja se sai, se, se sai ehkä vähiten ja tuli jo noin 6-7 tai tuon edellisen kanssa. Mikäs se olikaan, noin Vikyn vi kanssa. Nyt tulee vihoviimene, katsotaan menekö loppukilpailun sitten. Diandra ja Jari Sillanpää, vaiko sitten Diandra ja Timo Rautiainen vai Jari Sillanpää ja Timo Rautiainen vai sitten Diandra ja Jari Sillanpää. Mä veikkaan, että ei kyllä Rautiaisesta, ole, ei ole Rautiaisesta näiden voittaisi. Mutta katsotaan, kuunnellaan. Ei helvetti, tämä kestää neljä ja minuuttia. Tässä on tosi pitkä aika. Verrattuna esimerkiksi digibiisiin se kesti vajaa 3 minuuttia. Kun nyt lähtee humppa humppamaijasta soimaan, ja jamppapa vai maijasta, pam, pam, pam, pam, pam, mestari, mestari. Jos kirjoittaisin sulle pienen kirjeen, ja, ja veisi sen laatikkoon. Elenora kysyy, mikä helvetin poita tämmöisissä paskakovereissa Ei, ei sitten niin yhtään mikään. Lukisitko loppuun? loppuun? <käsit>? Onhan tämä melkoinen mu musiikille noksennus kaikkia sekaisin. No nehän se oli joo, sitä. Mutta nyt Tuntisitko vielä vanhan haipauksen? Oh oh e e Ei kuulepa. Tulisitko valmis mut kohtaamaan? Äijä, äijä. kun tippauneja yhdessä vaiheessa? asemalle mua vastaan? Laulava erityisopettaja. Kuulema tippaako ma paskispani? Tuntisitkö silloin kanssani E en. Minä hukutaan sinut merreen. Hirveä biisi. Paskaisiko hellään suudelmaa. Mulle kuinka syksy lähenee. Jos tosiaan taisi sulle pienen pökeleen, ei niin jatkoa antaa sitä mieltä. Timonäija, saunan takana on vielä tilaa. Minulle ei vittuilla. Päällikkö, juu se on. Niin, niillä oli trion iskaloukauksella. Minulle ei vittuilla näitä uppareita ja teepaitoja. Eikö eläkäläiset tehnyt sitä minulle vittuna tepatat vastaukseksi? Tisitko vielä vanhan kaipauksen? A, ah, a, ah, a, ah, a, ah, a! Ah. Juho laittoi, a, ah, ah, ah, ah, ah. Voitto! kanssa saunaan, Sampolloi mieltä. Tällä voisi olla, tässä voi potensiaalia, vastaan. mutta kyllä meikkaa, ettei siltsuja tienran kanssa mennä nyt. Minäpä palaa, minäpä lopetan tämän homma tähän ei Minä lähden tutkaas Kulejärvellä just nyt. Miksi just keskipenkille? Kerro. Tää on kyllä käsittämättömän Sitä sitä pitää ottaa rotaatio Tai vaikka tääkin versi, ihan sama. Kumpi? Tämäkin ihme, oli. En silloin katsoen tätä ohjelmaa, kun tämä tuli. tämä vielä vanhan kaipauksen? oli. p hän kappale on vieläkin pahempi tämä. Tulisitko asemalle mua? oli paita saunon vielä halkoja. No niillä oli vaikka minkälaisia paitoja? Timo Sivari, minulle ei vittuilla juolatta just joo. En lähtis koska paska A, UE. Kymmen on tullut tipalle. Silloin En kuule vieläkään Sulla sukeltaisin helmen valkeaa e Tämä muistaakseni viikkoista ilmestyi Ei oo tietoa kuinka paljon on myynyt Tai on lähinnä myymättä Ehkä näy yleisö myy Ehkä vähän ollaan niinku vain elämäapajilla Ehkä, ehkä Tai voike oo Finland tai mitä nyt näitä onkaan istun sun keskisormelle, kyllä näin on asiaa. Vastaisitko hellään uudelma. Joo, mennään me, Tim, tim kanssa suutelemaan Eurovisu-lavalle. La Joo, kyllä se on kulkaisella lailla, että... Ja tämä on, tämä on jo ihan selkeästi, se on niin kuulkaa, että Diantra ja Jari Sillanpää ylivoimaisesti molemmat kirkkaasti sai kaksi, eniten, kaksi, kaksi sai eniten ääniä ja suurin piirtein saman tämä Tämä nimittäin sopii aivan vallan loistavasti, koska tältä levyltä löytyy vielä viisi, joista ö, yhdet on Jari Sillanpää ja yhdet Diantran niin itsellä olemat ja yksi on, yks on vielä duetto. <laughs> Eli niitä odotellessa. Otetaan tähän väliin. väliin tota, Irinan ja oli Hermanin kesäyö, ja sitten jatketaan Siltsun, Siltsun ja uh, Dianran parissa sitten. Katsotaan, miten käy. Sitä ennen mainostavaa tauko. Tämä on jännittävää. Tämä on jännittävää. Kuunteet Radio Helsinkiä. Taajuudella 1015 eli taajuudella 98,5. Keep your radio tuned right here. Tiesitkö, että olet ystävien seurassa? Staffia suoraan tajuntaan maanantaisin ilta seitsemästä ilta yhdeksään. Studiossa Uke Kojola. Ei ole helppoa. Jim Gordonin odotettu debyyttialbumi, nyt CD-nä ja vinylinä. Uusi Stupido Shop Galliossa. Esari 16 ja Stupido.ph. Nuorena opin puhumaan pakko Suomea. Sen jälkeen tuli muita kieliä, muun muassa latina. Kyllä. Johan Donner ja numero on 174. Tässä Johannes Friends terve! Junnuna lintsi käännöt oli harvinaisia, mutta sitäkin huikeampia. Mä haavinin aina niin kutsusta timanttikortista, jolla linnanmäelle pääsi vapaasti sisään ja laitteisiin koko kauden ajan. Päätin, että vielä joku päivä mä hommaan sellaisen. Onneksi Linsille pääsee nykyään ilmaiseksi sisään. Tule siis ihmeessä sinäkin katsomaan meidän keikkaa lintsin estäämille nyt perjantaina 16. päivä, kello 19.00. Koko ohjelmisto linnanmaki.fi kautta ohjelma. Konsertit tarjoaa Fatser. Linnanmäki, Helsingin Hauskin kaupunginosa. Oikein mainiota päivää niin online kuin offline-ystävillemme. Kuuntelet Radio Helsinkiä taajuudella 98,5. Pelkää maailmaa Istuin mehen. Ensimmäinen suomalainen kappale, joka on nimeltään Kesäyö. Sen nimistä biisiä kukaan koskaan on aikaisemmin tehnyt. Mutta nyt tämä tähteet tähteet ja jatkuu tässä näin. Äh, valitkaa kumpi on pas, paskempi äh, artisti ja esitys tässä näin. Äh, äh, äh, Dianra vai Jari Sillanpää. Dianra sai aloittaa ohjelman ja sitten tuli Sillanpää sen perään. Ja niin laitetaan nyt seuraavaksi Siltsu ja Forever Young. Du -du -du. Ja sitten dianran versio. Jos teidän mielestä tämä on paskinta, paskita, paskita, paskita, paskita, niin äänestäkää. Ja sitten Diendran esityksen jälkeen tulee vielä heidän yhteinen duettonsa. Ja silloin lopullisesti ratkeaa lopullisesti tämäkin paska äänestys. Time, but Are you gonna drop the bomb or not? Jarmo ja Ilmott, että että vain elämä oli suomalaisen TV-vihteen kovin riman aloitus, kunnian himon suhteen, mutta kyllä tämä taitaa viedä potin. Kiitoksia. Tämä on, tämä on hienoa TV-vihdettä, mitä tällä hetkellä Radio Helsingissä tapahtuu. Eli käännestäkää on nyt, jos tämän mielestäni tämä on teidän mielestäni, siis tämä on siis, tämä olisi keskeskeskeida. Voit äänestää totta kai molempia, tulee paska-äänestys, paska niin no Young. Do you really, really wanna live forever? Forever, forever? forever, forever gay, forever, forever, forever gay. Forever, I wanna be forever, be forever gay. gay. Ei tämä paskena osaa edes englantia, eli paskaa on Jannen mielestä. Katsotaan, kykeneekö Jari Silanpää fanit uudelleen innostumaan Sitsusta. Herkkäumatusta ennen ennen kuin jysättää punttin oikein kunnon, kun kunnon kankin. No johan oli! mielestä tämä pitäisi olla laitonta. Antaisin ennakkainen sille duotella pelottaa jo etukäteen näin pähkälle. Niin sen olisi molemmat, valitaan sitten paskimaksi. Jari on 48, ei siis ikuisesti nuori valehtulee, eli paska poetta Järmon mielestä. Minuutti jäljellä vielä äänestää Jartsaan. Sinun äänesi voi ratkaista äänestä. Va vo voit valittaa ainoastaan, saat valittaa ainoastaan jos äänestät. <hien tärkki> Eks niin sanotaan ainakin kaiken maailman poliittisissa edus vaaleissa eduskuntavallisissa muissa, saa valittaa, että sä sä valittaisiin äänestä. Nyt tässä on tämmönen beatles tuuttaus. No käynnämme taas ikinä suuruusurvanvainotuksia. Nyt silti sä oit kymmenkunta ääntä vaan. Kerrotaan sitten miten käy vietran kanssa. Tää, nyt tulee kyllä semmonen beatles, että huhuhuh. Oh, oh. Saan saa nyt nähdä saa nyt nähdä on ihme jos on ihme jos siltsu voittaa nimittäin. nyt kun heitä hetki tulee se vielä kyllä duettoa että, että mutta kun tää oma soolot, nimittäin nyt tulee Tiandra ja surunpyyhyt sirmistään. Tuossa lukee pelkästään surun surunpyyhyt mut että surun surunpyyhyt silmistä pitää lukea. Elikkä... No, pyytää, pyytää pois Ekan tänään, jotka tullut saman verran suuri pitäisi aika silloin. Silut sait kymmeno tääskään. Unen harsot piirteet luoja Niin noni, nyt kyllä tuli ennakkoja. Sieltä katsotaan nyt. Lämpö, voi miettiä, kumpi on paskempi biisi Forever Young vai tämä, niin. Deantro Deantro nyt saa jakamaan se etu etu, etu kappalevalinnalla. Lämpö, ja tämä oli oleta oli, oli regge jaksossa. Hyvä näistä herra. Tä on regge tätä. Tule vielä kerran. Ranta regge täällä soi. kalastamassa. Anna mulle voimaa kestää tulevaa. Ja tieto vielä päiviä. Ja siitu saabiala vielä että tällä kadulla vaan tuli ania. Es mä puhun puhehtimistä Joosefilla mä luistan. Yksi yks on tullut nyt diatalle. Aha, uh. aha, uh. uh. aha, aha, miksei V-he tai C-he? No edelleenkin A-han. D-hen, e Rekkaan jumputus ei kun sovi kuulemma diatalle. Eihän tää on, jumputus, tää on mikä tää on toi? Mitä lieneekään? Tai no tää on jumputusta. Ni, niin, niin paska, että tukehun paskaa, Sampo miestä. Ja annekaa edittää, hyvää paskaa. Soita rantotöihil, soittaisi, mutta ei ole levyllä. Ehkä Didukka tulee tän laulaa se tänne näin. Didi van Didi. Tossa ehkä täällä näin. Seleni, didi Kirill pyörii haudassaan, sillä lailla. Kiril pyörii haudassaan! Suomi, Simi reggaita, mutta foreveri-jang oli ylivoimasti paski. Uskon, että soittaa, sulle Ulla kysymy? No soita, soita! Hyvä ihme, soita! Mitä odotellaan On vain aika harhaa vielä tavataan. Aha, B, C, äähän. Ja kiitoksia muuten tässä vaiheessa kommenteista niistä tuli ihan helvetisti. Se on tullut tai 150 tunnin aikana, vajaan tunnin aikana. Ja tosiaankin ensi viikolla eurospessu haukutaan kaikki euromaat silloin ja kansat. Ja kaikki stereotypit käydään läpi. Ruotalaiset on homma ja saksalaista ja niinpä pois. Että sillä lailla. Yli ja Jukka-pojan epäpyhä symbiosi. No Johan nyt tuli. Tää nyt sanoi ehkä pari enemmän, mutta toi siltsu. Muttei ei kuitenkaan se... niin ylivoimaiset, kun olisi voinut kuvitella yllättävää. Avatkaampas wow, wow. Paskalistella niin voisi minä voisin soittaa oli aikana Satboksella. Joo, joo, pitää ottaa toi, toi harkitaan. Ja kai voi soittaa, mutta en muista puhelinnumeroa. Enkä osaa käyttää sitä puhelinta, mitä se taisi tänään Mutta selvitetään toi, joka mielestä on kammottava. Joo. Uh -huh. Uh -huh. Voisi mennä ihan täydessä hirveässä Ruotsin ruotsilaivan diskon viimeisenä kamattomana italialainen kun Noksinuksen väistämätöntä lentoa juhlista. Ehkä ääntä sai enemmän Diantra tossa noin. Ja nyt lähtee heidän yhteinen tuotto. Nyt täällä ratkeaa lopullisesti. Hyvä, ettei ratkennut vielä kuitenkaan siinä mielessä, tai jos kotapauksessa pitäisi ottaa, nyt tulee tämä kaikkeen. Se niin kulunut kuin kuolla ja osaa, mikä on tietenkin tämä näin. Johan rakastaa paskaria. Voi kuulta niin minäkin rakastan. Yksi rakastaa paskarista, niin minä rakastan sinua. Ilmeisesti menoa meno edessä vaikka. En no, ole periaatteessa naimisiin mennä vähän Jos kerran Johanna ihana, niin juhana. Noniin. Tämä on meidän biisi, Johanna. Eli nyt laittakaa ääniä. Mun pitää vetää paskemmin. Siltsu vai Dienra? Eli älkää laittaa, että onpas paska, paska, paska versio, koska sit se ei tavallaan mene kummallekaan sitä ääntä. Silloin menee molemmille. Ja jos te olette sitä mieltä, että molempi parempi, niin laittakaa molempi parempi viesti? Eihän sitä tiedä, molemmat voittaa. Ja ne sanoo, että euromaito on niin ei tarvitsen, ei käytä euroa. Mutta kun eurovaalit, kyllähän eurovaalit käydään niissä ma ma ma maissa, jossa ei euroa käytetään. Hai hai, pössytellään juut. Onko se niin, että Diddy one voittaa nyt tämän sitten? Tämä on kyllä aika karkaseen versio. didi Just joo. De sillä lailla. ollapas me hän nyt. Näyttää siltä, että... Yeah, Diandra, di di Diandra, di di di di e On teidän mielestänä näistä... Paskina, Sieltä sulle tuli kyllä viistä sampolta. Without... Ja Didi voittoon, Janne. Kyllä Dixxon vetää paskempi. <laughs> Sille Disney paskasti. Hyvin perusteltu, Kalle. Kaksi minuutin ja Jannella. on paskempi, koska se vetää aivan tosissaan. sillä on mutta on mutta sellaisena on toimiva. Ilma vaan kun Empo Classic. Jari Rula ja mielestä. tasan no. tässä, aika tässä by, you on paskarin, huomataan Vittu mitä paskaa, tästä viikonloppu lähtee, ei muuta kuin kaapille ja pullo auki, ei, et saa olla tuota ohjelmaa Näinhän se on, mulle taas pakko aina olla jälkeen. Ei voi, ei kykene! Ole selvi päin, pakko jos on tolu viedolorosa spesiaali, kun soi päässä saa koko jumalattoman pääsiäinen Miksi tässä on Didierin rantutöhilsiä tässä levyllä, eikö oikeuksia sano sitä sitten varten? Jaari Sajanen. Mutta riittää, Jarin Jaari Sirtus kiri enää puolissaan jäljellä. Nyt on tässä on joku bonus mukana, mutta sitä, kun se on nahkatakkinen tyttö, se on jo kuunneltu. Sytteri on ilmassa ja poskella oskella mielestä. Ah. Ei, ei. Kyllä. Joo, se oli siinä. Joo, kiitos. Näin. Joo, no niin, se oli hitte, hit hyvät naisten herrat. Minä kiitän. Huhuu, -huh. jupra, jupra, rappa rullaa ja se on todennäköisesti voittaja. On, hyvät naisten herrat. pak esiintyjä, tähdet, tähdet, artisteissa teidän ne on. Tydy, se on selvä tosona Dianra. Jei, vaan Dianra, Dianra, Dianra. Kyllä hyvinkää. Hyvikää kykenee hyvinkää läiset osa. eläköön on hyvinkää, se hullu hyvinkäälänen nyt totta kai laittaa taas niitä sekopääviestejä sinne sun tänne näin. Tämän asian johdosta, koska hyvinkää mainittiin paskalista. siellä on yksi hullu hullu joka tota, no, niin, ah, tota, niin, ahdistelee, ja kirjoittelee ihdistelee se kaikki katsotaan minä nautin siitä että minä voin haukkua hyvinkää tällä näin. Pitää laittaa sähköposti että että tota, niin, kukapa voitti, kukapa voitti, kukapa voitti jos et kuuntele siellä. Sitten ilmeisesti, kyllä se kaveri ainakin kuunteli ainakin se informo informoittiin, mutta, no niin, mutta hyvinkään, hyvinkään, hyvinkään, paska kaupunki, <tos> mutta didi, di. on on niin paljon tullut soitettu tätä didi on ja tässä on vielä yksi, yksi, yksi esitys tällä levyllä, mä, mä luotan siihen, että tämä voi lopettaa, tämä voi soittaa puhtaasti loppuun koko biisin, ilman että päälle lärpätetään, niin kuin usein passikseen viikalle tehdään, koska tämä on tämä, tämä, tämä opera laulaja ja esittää opera kappaleen opera kappaleen ja nyt tuli taas Järille tuli pari ääntä, mutta ei, tar ei, ei, ei ihan riittänyt. Sen on, jäi noin äänestä kiinni suurin piirtein nyt. Mutta tähän loppuun, hyvät naisten herrat, didin kunniaksi. Hyvät naisten herrat, onneksi olkoon vielä kerran. Ja kiitoksia kaikille onneksi teille ja hyvä hyvä yötä ja niin, niin päin poissa. Täppä, täppä, räppä täpä, täpä. Tähän loppuun Laura Pyrrö tulkitsee kappaleen, mä en muuten kuulu koko eukosta ylipäätään, tai ehkä nimi oli tuttu, mutta en tiedä mitä tekee, niin en, en, ennen tätä tota ohjelmaa. O mio babbino cara on kappaleen nimi ensi viikolla eurospesiaali. Hyvästi.